o čitanju riječi Božije i o topu ovog svetog i prazničnog bogosluženja. Iskoristimo ga i zatražimo od gospoda ono što nam I u svetoj liturgiji i blagoslovio da tražimo lekovši u jednoj molitvi u istoriji svetsanih čitajućije obraćajući se Gospodu kaže da si ti obećao da ako se dvojice i trojice slože u ime tvoje i zatraže nešto od tebe da ćeš im dati Tako i mi, sabrani, evo nas ima malo više od troje, a koliko nas je ime Božije, to Bog zna, valjda ima makar dvoje, sabrani koje ime Božije, pa se bar to dvoje ili troje, ako već svi smo sabrani u ime Božije, pomove da Gospod otvori oči svim, ovdje sabranima svima koji oči imaju, a ne vide. Da vide ono što može da se vidi, da vide onoga koji se iz nepristupne svjetlosti obukao u plot, u tijelo postao vidljivo, pipljiv, I koji nam evo na današnji dan, na današnji praznik, pokaza svoje porijeklo, svoju božansku slavu, svoju božansku ljepotu i krasotu i silu. Koji nam pokaza koliko čovjek može i kakva mu je slava namijenjena. Jer ovaj praznik, braće i sestre... Je praznik ljudske prirode, ova svjetlost koju slavimo danas. Ajde daj Bože i da ju gledamo, ali evo, kroz crkvu je ipak slavimo, kroz praznično pjenije, ovaj praznični bogoslužbeni ambijent. Ipak smo krenuli ka prazniku s pomoć Božijom nesigurnim koracima, ali ipak i mi evo, na tavoru, evo i nas u društvu apostova evo i nas pred ulicem Božijim i tražimo i molimo se da nam otvori oči da ga Možemo vidjeti, da možemo vidjeti ne samo onu njegovu vidljivu stranu i ljudsku prirodu, nego da možemo podnijeti, da vidimo i njegovu božansku slavu, božansku svjetlost. I kako rekao smo, ovaj praznik je naš praznik, braći i sestre. Ovo praznik nas ljudi, jer svjetlost koja se danas hlavi i projavljuje, Bog nije danas primio, Sin Božija nije danas primio, pa da to bude, da kažemo, i njegov praznik, jer tu dostojo se da primi svjetlost od Otca, pa da danas hlavimo taj samo njegov praznik. Ne, jer tu svjetlo Sin Božiji ima i u vječnosti, I prijma je od Otca u onom vječnom rađanju. I jeste svjetlost od svjetlosti Bog istinit i od Boga istinitog. A na današnji dan projavljuje je kroz ljudsku prirodu. I time poziva sve ljude... Ohrabruje ih, tješi i poziva da krenu za njim, otac svojim glasom poziva nas da mu budemo poslušni i kao posledicu poslušanja i hođenja za njegovim sinom pokazuje nam svjetlost, netvarnu svjetlost vječnu. Po učenju naše svete crpe i naših svetih otaca, svjetlost koja se projavila na tavolu je svjetlost carstva nebeskog. Jeste svjetlost Božija, božanska svjetlost. I ta svetlost je namijenjena svima nama, braće i sestre, koji u gospoda vjerujemo, koji se u Gospode u ime Svete Trojice krsti smo, koji u crpi pravoslavnoj pečat Duha Svetoga primi smo. To je naš cilj, to je i svrha ovog našeg življenja u crpi. To je naš krajnji cilj, to je ono čemu se nadamo. A Gospod... Evo i u one dane ukrijepio apostovi da se ne zbune kad ne idu nevolje, teškoće i iskušenja, kad budu gonjeni, proganjeni, kad budu izvođeni pred carave i vlasti ovoga svijeta da im se sudi, da budu okrijepeni tim vidjenjem, da budu ohrabreni, da se ničega ne uplaše, I da im nikakva druga svjetlost i nikakvo drugo bristanje, bilo koga, bilo čega, ne zamuti vid i ne pomuti pamet. Nego da ono vidjenje netvarne svjetlosti, ono bristanje slave nebeske, bude urezano u njihova srca i da raspaljuje čežnju, Za budućim vijekom i za carstvom nebeskim, čiju svjetlost evo na tavoru danas na kratko i koliko mogaku da podnesu vidješi. U crkvi pravoslavnoj, braći i sestre, mnogi svetitelji su tu svjetlost vidjeli. Mnogi svetitelji u našoj crkvi su tu svjetlost gledali Tom svjetlošću oba sjani bili. I sveti prvomučenik i ja si Đakon Stepan. I on je bio oče vidac velike slave nebeske. I njemu su se nebese otvorila i on je vidio Sina Božijeg kako sjedi sa desne strane u velikoj slavi svjetlosti. I mnogi, svi sveti apostoli i mnogi svetitelji, mnogi mučenici, vidjevši tu svetlost, prezreli su svu slavu ovoga svijeta. I nisu se uprašili nikakvih prijetnji, nisi prelastili nikakvim ponudama ovoga svijeta, počastima, bogatstvima i raznim drugim ponudama kojima je džavo pokušao da ih prelasti i mnogim prijetnjama kojima je pokušao da ih odvoji od tog viđenja i od nasvade koju ono u srce unosi. Kako je apostol Petar sljedoči rekavši, dobro nam je ovdje biti. Mada još nije mogao da primi ono što je primio posluje Sileska Svetoga Duha. I na njega i na druge apostole nije mogao da primi, jer samo Duhom Svetim, braći i sestre, možemo tu slavu da gledamo u velikoj mjeri. Njenu suštinu ne može niko da vidi, ali njeno pristanje, jedno blagodatno ispijavanje možemo svi da opusimo pod uslovom da budemo poslušni sinu očevom mnogo je važno braće i srste obratiti pažnju na očevu riječi ovo je jedna od jedinstvenih prilika da čujemo očev glas i danas i na dan bogojavljenjem Otac se oglasio ukazavši na sina kao jedinorodnog i kao na onoga koji je po njegovoj volji. Svi do tada koji su se jadali, svi veliki ljudi, svi veliki proroci, sve velike ličnosti starog zavjeta, koliko god bile, bile velike, koliko god velika i svalna djela da su činili. Niko nije, brate i sestre, bio u potpunosti po voli Božjoj, do sin Bože i jedinorodnih Gospodnaš Isus Hristos. Samo je on bio u potpunosti po voli Božjoj i samo kroz njega, brate i sestre, mi možemo volju očavu ide da upoznamo i silom duha svetoga da tvorimo. Očev glas, koji danas čujemo, vrlo kratko i jasno, ukazuje na poslušnost kao na uslov spasenja, odnosno u ulazka u Carstvo Nebeslo. Ovo je, sin moj ljubljeni, njega poslušajte. A to, braći i srepe, govori otac, To govori ukazujući na Sina koji brista slavom nebeskom. I to govori nama ljudima. To i dan danas govori. Evo ako nikad do danas nismo to čuli, a ovdje vjerovatno ima oni koji možda to nikad nisu čuli, pa evo i njih radi ponovimo to. To je možda njihovo prvo osvijetanje sa ovim praznikom, možda prva prilika da čuju glas oca Nebeskog. Otac nebeski braće i sestre, ponovimo to još jednom, odlasio se sa nadnebesnih visina, ukazao na sina svoga jedinorodnog kao jedino koji je po njegovoj volji I nama ljudima rekao da ga slušamo, da mu budemo poslušni. Majka Božja sa druge strane, isto kao i Otac Neberski, duhom svetim nadahnuta, ukazuje na njega i govori nama ljudima, što god vam kaže, poslušajte ga. Dakle, Poslušnost je uslov spasenja. Uslov zajedničarenja sa Svetom Trojicom. Uslov prijemanja istinite svjetlosti i način odbrane od tame i izvrške iz prostore tame. Bez poslušanja braće i sestri, crkvi, Osudjeni smo na tamo, bez poslušnosti crkvi, osudjeni smo na strašno neznanje, bez poslušnosti crkvi, zadržani smo u prostoru obmane i pod vlašću satane. I sve što mislimo da znamo bez poslušanja, to nije znanje Božja, to nije istina Božja, И то није свјетлост Божија, то је свјетлост демонска. Свјетлост коју нуди овај свјет из његових мраћних центара, саврменних универзитета, научно-истраживачих институција и центара, и многих и многих и многих других центара просвете. То нијста друго није, браћи и сеста, до сатанска ложа I koje se emituje mrak. gdje se regotoju u mediumi koji se s otra istijajavati tam i um mjesto ismite svjetvosti nuditi mrak obnan. i navodiiti na što veću neposlušnostcrrvi vjeni. Pogledajte samo sadremeni naraštaj, oni i vaspitanice tih tentara, kako veliko neposlušanje projavljaju prema crkvi, to jest prema sinu očevom. A bez tog poslušanja, duh sveti koji vodi u istinu, koji otkriva tajne nebeske, neće posjetiti braci i sest. A tamo gdje njega nema, tamo je sve obmana, sve laž. Sve mrak. Nema smarod. Na važnosti u velikoj tame, u velikom mraku, u velikoj obmani jer je neko slušan crkve, a ne poslušnu crkve braće i sestre, jednako je Što i ne kao i neposlušnost prema sinu. A neposlušnost prema sinu jednaka je neposlušnosti prema osu. A biti neposlušan prema osu znači biti potpuno lud, potpuno bovestan, potpuno mrtan, potpuno mračan, potpuno obmanjut, potpuno rasvobljen. Jedini način da izađemo iz tog mraka, iz tog kaveza, jeste poslušnost crkvi. Crkva je, braće i sestre, tije ovo Kristovo, ona je puna božanske svjetlosti. Puna božanske svjetlosti. Mi ponekad posumnjamo imali u crkvi i čega zanimljivog. Sinos ili preksinos jedan brat govoreće o nekim svojim sumnjama pa kako se boji da ne zakasni time što previše boravi u crkvi što je na svetnim bogosluženjima da možda ne zakasni iz trendovima svjetskim da ne ispadne iz ovog progresa svijeta možda ćutra neće znati da barata ovim milionim sredstvima da su njemu pojavile dilema da možda ne gubi vrijeme, da se možda nije bolje uključiti u te savremene tokovi, upoznati se sa njima. A treba znati, braći i sestri, da ono što crkva nudi, da to uopšte ne može ni da se upoređuje sa onim našta na nas svijet poziva i čime nas mame, sva ova dostignuća, I to govorimo ovim maksimalnim dostignućim, ovo što znamo, govorimo i onima tajnim dostignućima koja nama nisu poznata, kojima vladaju oni koji hoće da vladaju svijetom tajna znanja, tajna učenja, tajne i zve mudrosti, uključujući i njih, sve je to, braće i sestre, ništa u odnosu na ono što crkva ima, što crkva jeste. Crkva je, braće i sestre, kivot, riznica, svjetlost i vječne, netvarne, božanske energije. I samo oni, koji se trude, koji su je poslušni, koji su strpljivi, Уіду соня, братте, слушаю необадливость и все на разные комментары, звиждуке, провокации, псовки. Клевету, осуждение, на обратити пажну на на то, ідучи за нём сестраком і поштуванням. Временом I po mjeri truda, smirenja, pokajanja, molitenosti dobijaju na dar ono što su apostoli dobili u one dane na tavoru i mnogi drugi krišćan i poslenji dobijaju nadar braće i sestre, bogoviđenje, otvaraju im se oči uma i silom duha svetog, Vide u crkvi svjetlost, netvarnu svjetlost. Vide je i doživljavaju kao tijelo Božije. I ne samo to, da vide nju kao svjetlost, nego i sebe vide kako svjetlje, kako su obastijani i prožeti tom svjetlošću, jer su sjedinjeni sa crkvom, jer su njeni udali. I tu svjetlost, tavorsku, netvarnu, i oni primaju dejstvom duha svetoga, a sve zahvaljujući uključenosti u život crkve, sve to život crkve. Zato, brate i sve se treba znati, da sa jedne strane imamo svijet svojim obmanama, imamo sekularizovanu crkvenu svijest. Znači separe u crkvi, televiziju u crkvi, štampu u crkvi, sujetu u crkvi, obmanu u crkvi, prgovinu u crkvi, glumu u crkvi, farisejstvo, laž, to sa jedne strane, to je sve svijet, to se crkva nema nikakve veze. A sa druge strane imamo blistanje slave nebeske, koju crkva ima i nosi i otkriva svojim vjernim i poslušnim čedima. Jer mi je dovoljno samo vjera. Važna je i poslušnost, mnogo važna poslušnost. Bez poslušnosti vjera se raspada i prelazi u razne oblike pobožnosti, deformisane pobožnosti, a poslušnost štiti i vjeru usavršava je i čini da uzrasta iz vjere u nadu i znade u sozartanje, a i sozartanje u ljubav. Ali neće svi braće i sestre koji su prišli crkvi, neće svi koji se sabiraju vidjeti Boga preobraženo do oni koji poslušaju očev glas i budu poslušni sinu njegovom. A šta to znači biti poslušan sinu njegovom? Biti poslušan njegovim svetim zapovjestima. Njegovom svetom učenju u kome je sadržana njegova sveta volja. A volja sina i volja otcava. A volju Oca i Sina i Duh Sveti poštuje, to i njegova volja. Ko volju Sina tvori, On Svetu Trojicu poštuje i Sveta Trojica njega poštuje i u njega se useliti i svjetlo smu u srce unijeti. Biti poslušan volji sina braći i jeste biti poslušan učenju otaca naše crkve, jer u tom učenju je svjetlost sadržana. U dogmatima naše crkve je svjetlost sadržana, u tajnama naše crkve je svjetlost, posebno u svetoj tajni pričešća. Gdje primamo samo tijelu i samu krv, onoga ko se danas preobrazi i pokaza svoju božansku slavu, da uvjeri svoje svete učenike da nije običan čovjek, da je mnogo više i od najvećeg čovjeka, da je tvorac svega vidljivog i nevidljivog, onaj koji nas je stvarao i koji je došao i postao čovjeka, Zbog čega? Zašto je postao čovjek? Da bi nas obnovio, braće i sestre, posle teškog oboljenja, posle teške grehovne zaraze. Da nas podigne, da nas vaskrsne iz mrzlih, da nas očisti od grijeha i da nas ocu vrati, da nas obacija svojom svjetlošću. To je jedinstveni način, braće i sestre, jedinstvena mogućnost da se vratimo ocu, da se vratimo u naručje očevog. Da se vratimo tamo gdje nam je mjesto. E pogledajte malo na što nam život je liče. Ne znamo i gdje nam je mjesto. Samo ogolutanje, samo skitnje. Pogledajte te mučenike, turiste, zna što to liči. Vožnja, biciklima idu, pentraju se po brdima nemaju pojma kuću, krenuli ostavio kuće tamo na drugom kontinentu i vere se po crnovrskim brdima da nešto nađe, da nešto traže potpuno gubljenje voze se motorima, lete avionima gledaju a ne vide ruke imaju, ne dodiluju uši imaju, ne čuju A sve to, braći i sestri, imamo ovdje, u crkvi. Ne moramo da se penjemo na vrhove planina. Šta su vrhovi planina u odnosu na crkvi? Tamo slušamo samo, nijemo kretanje nekog vjetra, nije ni huk. A ovdje u crkvi čujemo glas oče, koji dolazi sa nadnebesnih visina. kad bi se i sarafimima na glavu popeli na ramena da basimo pogled, ne bismo vidjeli više nego što vidimo ovdje sa zemlje i iz ovog hrama i tovog mjesta. Otvoriti sveto evanđelje, ne dižujući glavu gore nego špustioši dolje, gledajući u tekst i slušajući oca koji nam govori i ukazuje na sina, ljubljenog, jedinorodnog, i po njegove voli, ko treba slušati. Dakle, ako hoćemo da ukusimo svetlost, koja nam se danas otkri, predstavno otkri, nje izvor i njen nosilac, jedini izvor i jedini nosilac te svetlosti je Gospod Isus Hristos, popločeni Bog, a preko njega jedini nosilac te svetlosti I jedina koja tu svetlost može da nam da jeste pravoslavna crkva, apostolska, koja je za razliku od svih drugih udruženja Tjevo Božije. Ovamo imamo masu tijelesa povezane nekakvim užadima, probijenim mozgovima i kroz uši provučena neka ideja, neko učenje i to je zajednica kao sušena riba okačena u, u nekih krovnike sušare takve su te zajednice za razliku od cerke pravoslavne koja je hilo Božija i ona koja nosi svjetlost Božansku svjetlost i njom je obacjava svakoga koje poštuje i kojoj je pošlišan. I naši sveti i oci, i naši sveti sava, braća i sestre, i on je bio obacjan tom svjetlostju. I njom je prosvećivalo. Šta to znači prosvećivalo? Kako to nije tom svjetlost? Pa svetim učenjem, šta je sveto evangijelje? Šta je sveta evanđelska nauka? Šta su sveti kanoni crte? Šta su sveta predanja, sveti običaje? Sveti ustavljene? Sveti praznice, svete tajne? Šta je to? To je to su zracite svjetlosti tog sunca. Svaka sveta tajna, broću i sestre, ishodi iz tog sunca. Svaka molitva, svako svešteno deisto. Svaka istina mora iz tog sunca da ishodi, svaki blagoslov, svaka čestica kojom se pričešćujemo mora da pripada tom suncu, mora da bude njegovo, tijelo i njegova krv. Nijedna čestica ne može samo da zavuta, mora biti njegova, odnosno mora biti njegovo tijelo i njegova krv. Sve je u crti, braće i sestre, Božje i sve radi čovjeka, sve na čovjeka usmjereno, sve čovjeku ponuđeno. Zato, braće i sestre, kroz neposlušnost mnogo gubimo, mnogo gubimo, a kroz poslušnost crti, kroz poslušnost gospodu, dobijamo ono što nam nikko drugi ne samo ne može dati nego evo pogledajte malo raspitajte se prođite po tim izlozima po ponudama nigdje se ne nudi netvarna svjetlost niko ne nudi blagodat Božju jer ne može i ne smije a črkva pravoslavna u ovom vremenu Trgovine Izrazi se svojom ponudom moćno I nudi u ovom vremenu otpada Obmana U vremenu bižuterije Nudi svjetlost netvarno Moćno nudi, moćno poziva Nikoga se ne stidi, braći i sestri A kako da se stidi kad nudi najuzvišeniji daj i to nudi besplatno u vremenu srebro ljublja ona besrebrana nudi besplatno samo jedno traži da budemo poslušni da projavimo volju da projavimo želju kao slobodni da poslušamo da bi smo mogli u duku slobode I ljubav da projavimo i kroz ljubav sa Bogom da se sjedinimo. A primjer poslušanja braća i sestve dao nam je sam Bog, onaj koji danas svijetli, on nam je pokazao kako da slušamo oca i do koje mjere. Ako treba do krsta, ako budemo pozvani do smrti. Biti vjeran do smrti, biti poslušan do krsta, do smrti. I onda ćemo, braće i sestre, vaskrsnuti u život vječni i naslijediti vječnu svjetlost nebeskog tarstva. Nje kroz poslušnost Otcu i mi da se udostojimo blagovoljenjem Sina njegovog jedinorodnog Hrana a silom i dejstvom Duha Svetog, Gospoda, život volno. Amin Bože. Dažem.